او دغه سره مناسب تعامل وکاو نو بیا منګاو ته چې ناکام دي مشکلات سره بمخيو خلک منګ باندې بدګمانی کوي څوک وایي دا کومه ډلش و څوک وایي دا کومه غلط څوک وایي الله خبرته دی څه مقصد دا څوک وایي دا نه پدای خبرته چې څاړه لي قلی څوک څه دا څوک په شک په نظر ګوري څوک په په نظر ګوري چې منګ به الله دی دین دی په مقصد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 که واقعیتونه درک نکړه او د خلکو واقعیتونه سره او د خلکو ذہنیتونه سره سم تعامل و نه کړل شي دا به خلک د آشناکمنوي مشکل شي مشکل دا ده چې افغانستان کې د عوام تر خلکو یا اسلامي جهادي یا اسلامي جهتونونو دورته د سپډیر اهتمام نه کوي نو خلک ته نوې پدیده ده او ترڅو چې د دې پدیده حقیقت سره خلک آشنا کیږي واغه واقعیتي ور معلوماتي ورته ارڅه به برخه زر میز وکړه نو ته هر ډول دعوته نه راغلی او په مختلفو نمونو باندې راغلی دي او څه یو واره یو شعار باندې راغلی غبی کمونستان خطلې زو په بل شعار راغلی غبی لیبرالان او دیموکراتانو د دی غرب ګډاګیانو غلامان او مرتدا نو دته نه جوړ او د ازادۍ او د مساوات او د انساني عواطف او د بشر و د دې شعارونه پورته کړی دي نو مست بیا وحشي زناور ورن جوړ شوی نه نو اول واقع دا دی ونه چې موږ په افغانستان کې اوسیو مو موږ او دا افغانان دي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 نبیامی په قوله الله احد کې اغنون التنوين ورته اغنون قطنی باندې واړو تجوید یو اصطلاح ده کنه نو یداسمه قوله هو الله احد ان الله احد ان الله صمد دی الله صمد په ځای باندې احد تنوین دکنه اچھا ته وصل کای هو تنوین به خپل شکل بدلې نونی اوازه مغصپات کیږي اغنون ساکن باندې واوري کنه تنوین بل شکل ده او شکل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 دا بچی لودی دا غلط شو زینہ خلق بيطبي منزه دې هدا قولو کوشش وکړه بل سره کو ما نیکه ساو شو, شو ما مونږ بل سره کو نو بیا ل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له كفوا أحد ومن ثم يقول له ماذا يقول له في السروقات تنجير عنه يقول پیجندل دی خلقو علمی او زهنی سطحه پیچندل دی خلقو برداشتونه پیچندل دا ضروری دي منغو تاسې په مصر کې نيو د مصر خلکو ډېر تعلیم یوخت دي ډېر فرهنګي یوخت خلکې منغو تاسې په سوریه کې نيو منغو تاسې په هندستان کې نيو منغو تاسې په سعودي کې نيو نو منغو تاسې تقریبا 80% خلک بیسواد دي بل ملګری دماغ څخه ونه او هغه په وخت امید در منگل نا پایشنر نا پورت این منطقه در. اما در جهادی و سایل و سامانه در اصون و اوخان و شمال تر روزن مختلف زاین روی رسول. نگه یو او کوچه بارکش در اوخ والا و اوخ والا و اوخ والا و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 ګنده کوچی بار کاشف نه بار شوکته پمنګ کې ویل نه فرنګو کې میټي یو سړی يم یو مالک هغه دا فرنګي اصطلاحات او د مطبوعاتي اصطلاحات یو صداسي عربي اصطلاحات د غیر خوندور د کړیو نو دا بارتي چې شوکته لغه سړی ته ویلي چې دوخو دم ثقيل له حمل و نقل محال قاري دم ثقيل له حمل و نقل محال دي. ویدل رنگ دا selection رنگه کو دیو هغه کوچی وشنه ورته وکتل او حمل ده او نقل ده او محال ده دا داسور کاپیرڅوای ده نه په یو ټکی مغه پونه نه په ثقيل حمل پوشو نه په نقل پوشو نه په محال پوشو که دا ورته ویلوې شاکات دا خو دونه درون تړله چې کته کول او پورته کولې سخت هي له جنه ممکن نو نبي د کتر کاو نو باغه سودا ور غدله نو خلکو تبا په هغه طریقه باندې خبره کوي چې دوی درنه واخصتای شي منګه په مصر کې نه یو منګه په هندستان کې نه یو سودی په سعودي کې نه په شام او په سوریه کې نه یو منګه اردن کې نه یو منګه په سودان کې نه یو منګه چې ته په داسې کې نه یو چې الته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 د په ذهن کې نوستر دي خلکو چې دغه د هدايي مستخلص شرح وقایي شروط و صلات منته المسلي کنز قدوري د دوټر څنګه نور مذاهب همشته پهل کې بیا بل د احکام دي دی د مضغت دلایل باندې استدلال کړه ده کله څنګه چې دا حاغې هغه څنګه هغه حاغې د د اسلام یو فهم د د اسلام یو فهم ده خو دا شی په افغانستان کې تیر شوی ندی چې تیر شوی ندی دلته څنګه یو مذهب باندې خبرې دي نو دغه یو مذهب فقه نه دا دورت دل <سؤال> کاری د د په ذهني برداشت کې د په فکر کې دا یو داسه اجتهادي فقه نه ده چې یو د علماء او د اسلام د دغه ډول فهم کړی وی او د دې تر څنګه دی بیا یو بل د علماء د اسلام تاریخ تر شوی چې د اسلامی احکام په یو بل فقهی اجتهادي فهم باندې فهم کړي وي اخیستي بلکې د د دین نه خلاص ځکه د تاریخ تر نه پیړې پیړې نام د یو شید په کلی ولاس کتاب کتابانه مسجد مولا خانقاه سره نام د یو ډول کتابونه د دین ده نام د دین نه اخطات نور شین د خلکو په ذهن کې د دي دین په اساس باندې وجود نظری دلته هر نو ديني شې مرترازي خلکو دي شک په نظر ورته نو دا باید موږ و تاسو در کښ موږ و افغانستان کیو. او کې اود موږ تاسو مخاتبین شې افغانان دي افغانان په میړانه په شجاعت په مردانګۍ په پا ميلم پالنه په پا قرباني او په جهادونو په لوګه صبر په فاقق کشي تکلیفونو برداشت په ډېر ټولو کې تکړه دي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 څلوور ونه مذاهب و شي کی هه تا بلکې نور د شيوه مذاهب هم ور سره وی هه تا په خواني په اسلامي تاریخ کې کوم مذاهب دي غو کتابونه هم هه تا پیدا کیږي دي غو د علماء او نظریات او خلک په تبي ډول <سؤال> ور سره بلد وی نو هه تا کته دی یوې رائے تر څنګ یو بل راي متياده کې خلوي خودام سيده خدای او بل کتاب خدام شته خو ما ته په ولس کې خدوی مرایشت څو دم راي امشتم د غويو راي ټول عمر لیدلم د غويو اولاد لرم قربان کی په دې باندې به نه ننګ وکي زم د دین نو دی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 کچا ارشیو تر دین په اما باندې ولخودليدي امره ټینګ کړا دا دلته دی ملا خبر دین دا خلاصې کوي چې کتاب خبر دین شي دی کتاب خبر خو دا دی ملا خبر علافق دین او ملا وی دي دلته خلک دین ځکه چې ملا دین لپاره د ویل لپاره یی دین د ویل لپاره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 دینی خطاب ترمینالوژی یا اصطلاحات د څه شی دایې درکړی دی دایرایت کړی دی خلک په مخ باندې روان دی هغه خلکو ته خلکو کورم ور کړی خلکو توپک هم ور کړی خلکو وسلم ور کړی خلکو پنام ور کړی اوس لمن غوتاس دلو جهاد الحمدلله د ونسان و د سلطد وسولایاتو کې روان دي په کوم ځای کې مونږ خپل دګ بار کړی نه بار کړی په کوم ځای خپل قرار غرلو یو ځای فکه مله کې مونږ غواثتاسې خپل کلینیک او شفاخانه لرو یو ځکه دا داکټر دی ول څه غوږ د چا مونږ ته خلاصه ده ډوډۍ د دلکو را بل سند د دلکو را کمپل د دلکو را سورې د دلی ونی را باندې زخمي د د امبولانس کې تر ځای راصول رسول، کور راصول تر شفاخانه رسول، شهید تر کور راصول داکټر ارتشبدي ول اسکی زکه دی سره د جهادي صف روحي عقیدوي فكري روانی سایکالوجیک پیوند ور سره مضبوط ده دوه شکاله درو داره، د جهازی سف وجود تیری د امارات تر سپوره د 10 چرتمه شوې چې خلق دي قومونو په حساب راپورته شوې د دنیا دي, دي, دي برات اعلان کړي د ځین سیاسی لمسونو په نږدې کې یو ځل راپورته شوې وي خنان الحمدلله ګوري هر څه مجاهدین ارتش را کانس په هلمن کښته دغه سپه بدخشان کښته دا کڅنګ چې ما سره په کوڼه لر پندلسته د غسه په بادغې سو په فراب کېسته ده د غسه په هررته په نیمروس کېسته ده قندهار کېسته ده د تخار کېسته ده هر چیرې شته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 او سلام دوی راته اخلي چتصوم ضرورتونه دي دي جهادو دي مجاهدين له داخله را فکيه کنه بیرنه ټول سرحدونه بندي او هر خاط چې تصومره خلق دي دا څوکرا سره پوره مخالف دي او څوکرا سره وي څو سره 100 سره 100 برتاوان دي پنځورو پهل لپاره کريمات لابل نومن یاد من سر خو دي الله خاطر باندې څوک مرسته نه کوي څو 100 سره 100 برتاوان دي پنځورو پهل لپاره چې کار راته بندي کنه نیم غاب نه امور یات ده ورته نو خبر ادا د ورونو چې دی واقعیتونه پیژندل په سلسله کې یو اربدات تنوع دی هو الله احدم هو الله احدن الله سمد وی خلک منزل سره ګرځي وی دا مونږ نه څوک پکې زیاتک همس نو د یو وخت دی دویم وخت دا د ایرانو چذلته د افغانستان اوسنۍ سیاسی او فکری وضعیت باید ځنت معلوم کولای ته مونږ تاسو چې چلت حاکمیتونه دي چاتیر شي وي دي په دنځي لن تاریخ کې دلته کومونیزم ستاسيرات پریکي دلته دیموکراسي او لیبرالزم ستاسيرات پریکي دلته نشنالیزمونو چاهکه پختنی شن لزم ده که تاج نشن لزم ده که اوبې شننه لزم ده کههغه بلوچ نشننه لزم ده ددلته تاسییر په دی ټولونه خلکو لسونو کلو قوونو په دو باې پرېي کا زارې نهشن لزم ده مغوللی شننه لزم دا یان باید در کو د دوی یغ منابې د دوی مدار د دوی نظراتغ همدهغ هم د ټکې هغه د داوا ټکې دا ځان ته معلومکوو منږه د خپل ولس سیاسی او زیهننی وضعیت دا باید ځان ته معلومکو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 او اور دشاتبد دی بلیص په نظر ګوري شابه ملائک صفته انسان دی اندر ان فکری وسیه ته د خلکو په جنې شدلته د کمونیزم فکر څونه کار کړي د دت غرب ګرایي څونه کار کړي د دت نصانیت څونه کار کړي د دت قومیت څونه کار کړي د دت مثلا نور اسلامی، اسلامی فکر ته منصوب جهاتونو دی چونه کار کړي ده كم علماء دلتا ماترهدي كم كتابون دلتا ماترهدي كم افكار ونظريات دلتا خلق ورطة تقدس باني بوري كم ورطة بنفرت باني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 په منبر باندې خلک ته ترجمه مونږ په بنور کوي یا په هلمند ته درې په کونوړو په نوريستان ته درې یا په لغمانو په لوګر په دې ځای کې چرته و درې شم دامنبر ته وو کوته خلک د پښتو غوره قواریت غوره حیانات غوراه حدیث ځان دې سم کا کوڅه وزه کنه سموم دی تاسو چا وینې چې تراشه د انګريز بچیا شتله لګره وایته حدیث ته غوره تاسو وایې د موږ ولسمه ام داسي استقبالوي کنه ام دا ورته وای کنه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 افانه پوتون چې لریې هغوی چوکتي د کوم نظریتو افکارو خواندان دي کمځای ک اتبا او مریدان دي دې شیانونه چې دعوتګر پووي نه بیا پااس نهبانې تمل <سؤال> کې د مشکلات نظان بچ کوي نه تصاماتو د بځای ټکارونو د دی نظان بچ کوي او د مارت تسیور الحمدله دا یو او غډ خوندور دی چې د خپلو له سره تخر کې نه را ځي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 فشار زور تهدید وحشات د شینشت دا کومه مان نشه د سټینه ملایکی دي وی به مشکلات هم پکی وی بد خلق هم پکی وی مناسب تصرفات هم پکی وی د خلق سره بد رویه او ترخه اخلاق دا هم پکی پښې وی رسو تخلي او اغلا او زور او ظلم دا هم په فکر اغلی وی خدای دی په پیسې په هیڅ نه دی دیو نظر په پیسې نه د جنایات په پیسې باندې افراد مسادر شوی عمدا حوادث چې یو پانزووس مملکتونه په مقابل کې یو موټی خلکو مقاومت وکاو او دا ټول ناکام شول ټول په تخت دي روان دي او د دې ملزره ټکر نه غو دي مل دوه پښې کې ونیول دوی د دې مل د اماتقاداتونه پاسداري او پاسباني وکول خسره چلی او بل چې هرڅو ګرته پارشکله صورت باندې راغل ورته ډیر ځل ټکر کې واقع شو ډیر ځل ریورس شو نو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 للدكتورة للبروفيسرة نأخلي ولو كبه حديثة و قرآن و وصول الدين و فلسفة و فديك شهادات نامية أخيستي في أفغانستان دين دي مزيد للملاء أخلي كنم ملائي كبورة ملائي كي يوپا ملائي أو كسام فارلشا ملائي بس دي مقتدع دي دي دي دي پيشواء دي مزيد إمام دي, دي, دي. خلق دين دلت دي مزيد للملاء أخلي يبقى أن تلهم لا يناخلي په انتون پروفیسور تاسو کې استفتا نه ورانده کی په اصول الفقہ کې هم په فقہ کې هم په فقہ مقارنه کې هغه ماستری او دکتوره اخیسته خصوصي استفتا ورته نه ورانده کی تاسو چې تور دي لې چې په کوم ځای کې فلاني پروفیسور صاحب په اصول الفقہ یا مقارنه فقہ کې یا په اصول دین کې ماستری اخیسته ده یا په دغه موضوع کې اسلامی موضوع کې داکټوراه اخیسته ده او هغه ته چا استفتا وروړي او هغه فتوا ورته لیکلي او په کوم سایت کې شایسته وي چې د حضرت فلاني پروفیسور صاحب فتوا ده دا سم نه شي و جداګه چې د خلکو په ذهن کې د مرجعیت لپاره بیل سمبولونه بیل معیارونه موجود دي معیارونه بیل دي شکلونه سمبولونه د عام بیل دي کته لدینانه ارڅومرهه عالمیه اتقوا الله او چې بیرونه د تا شکل او صورت او سمبول دا د دي دین وعلى او نوی خلک د تا په درونی علم باور نکي نږدې به باید دعوتګر مکمل داوالباندی دی دي دینی اعرافه ی دی دي دینی عرفونه دی دي دینی مظهر دی دي دینی شکل او صورت رعایت بعضو کوي کله خلګي په دعوته محتوا باندې شکمن کی خلګي نور نه اخلي د تب توجيه او چې هم سیاسی افکار او مذاهب چې موجود دي او هم فکری جهتون او هند اسلامی دعوت مختلف جهتون کغه مثلا صوفیانه دعوت کغه سایفیو جهادی د دعوت د کار د دعوت نور اشكال دي کم تر کم وې پیژن دا ضروري نه ده چې همه خادل چاسره دښمنو وکاو او همه خادل چاسره پیوند واغلو دوستي وکاو وې پیژن دا, نقطة دا. دا نقطة ولا نقطه ده وې پیژن وو پمن سفانا ډول هو پیژن کده دغه سره سه غازه استعمال قرشمه یا دغه په توسل باندې خپل پیغام خپل کتاب رساله مجله مستقیما غیر مستقیما دغه لا نه کوي ضروري نه چې مونږ د ټول خلق سره د مخنی موقف ولګو حتی د ټول خلق سره چې مخالفتونه لرو ور سره په ډیر شینه کې زین مواقف یا زین نقطې په داسې و چې الته د مونږ لپاره واقع کې دی شي کی وسيله په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 ده منزه دی فضائل و ده او داسه سد فضائل و ده جهاد دی فضائل و ده اسلامی نظام دی فضائل و ده زرورت ده ده خبر د کهوه ده ده چه کم تحقیقی یا اختلافی مسائل دي ده ده ده ده ده علمه یو علم وروخی اغا دب کم علم بان متمین نمه اروخی ورده په سیم که که علم لیده لی نو دو گرده کده کده یو بگز بکرده که کهوه ده مسئولیت ما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 خانتيجة في مرتبئي كبدا في مرتبئي كم تركم لتاخو ببچمي كم تركم لتاخو ببچمي تاخو يو اتفاقي سيورتوه إلي خلقه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 که ځان خبر کو بیا به منګه سم کار کولای کا شو او که چیرته داسي وي چې د دېنه خبر نه او بیا کله چې ډېر مهم او خطرناک بوخمن منګه غافل یو او د کم ارزښت خبره باندې منګه ځان مسروف کړئ د مخالفه جهتونو د غوې د فعالیتونو د پیژندلو په وسلاسه کې د هغه همغوا تاسپ زين کې ولر چې مخالفي واځي د ته نه وایي چې هغه به حکومت د ته مخالفی یا به تنظیم د ته مخالفي یا به خارجی مملکت د ته مخالفي کې دیش په کلی کې مخالفین موجود وي کیدې چې په ماغه منځخه کې چې ته ال ت فعالیت کوي داوت کوي ال ته مخالفین موجود وي کېدې چې دغه مخالف د ملاب په شکل کیوي دغه مخالف د ملک په شکل کیوي دغه مخالف دی لیکوال او شاعر په شکل کیوي دا مخالف دیو تنظیمیچا په شکل کیوي کېدې چې یو منهرف انسان په شکل کیوي ال ته نو چې هغه کوي منځقې ته ورزي مکله مک نه کوش باید ته و کوي چې الته چې تو کوم دعات کو مفام کو معقیده نظریا کو صلاح کو مهدف تی سره وړي د مخالف جهاتتهتهڅوک دی مخکله مخک نه ته معلومات و یو کلی یوځای ی اوصالیت ی منطقې ته ورزیته مخکله مخک نه ته معلومات و کو بیا چې ته معلومات و کو مخالف جهات هلته وپی ژې په محلی سطهبانې شي داسې ولاه انتخاب کې ا مړ سره مخامنه نشي تا کړنس بای پاس دینلار که دیشه الټا مخالفت مخکنه معلوم کې تشخیصی کې که دیشه الټا ورشي خبر اور سره وکي مناقشه سره وکي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 چې یو څوک د پنافهمه کیږي چې د غلطو معلوماتو په بناد ته مخاليف موقيف کولار وي او شکل د ته فإذا الذي بينك وبينه عداوه كأنه ولي حميم اغه ګرن دوست بدی نو د مخاليف په جندل دازلولي د دعوت ګرن 파ره چې هغه که مخاليف دولتونه ني سياسي ټولنه او شخصيتونه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 نطب څنګه آلتبه خلک سره پیوند واخلی څنګه به آلته خلک په دې قانی کړی خیر خوای ته اګوی ته اصلاح لپاره ورغلی په داسې حال کې خلاف آلته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 اور غلی وینه دی وکوله دی یو سب وسات ورسته یو ورځ ورسته نه غجلسه نه غخلقسته نه منبرسته نه تې نه ماحول ال تستدا دلته مختای کارو غدی وکاو یا مثلا د مانځ نه ورسته دی چا ته خبره وکوله اغه چې موږ خلاص شو دې خلک رواني زیدر نه نو دا کارونه په دو ډول دی څو موقتی عارضی کارونه دی چې کلوی او کله نه وی او تاثیر هم محدود خاص رزی رزی و خاص زمانې پورې یو وررض دوور یو میاشتنی ممرور ی ساعت و ساعت دی زپورې کال دی پرې تاثیر محدود ووي او خوزیین کارون بیا تهداوي یا بناایی کارون نهدي بنای کارونونه بیاشی بناایی کارون نه دی توي چې یو کارت داسې و کوم یو بنیاد او ته د تهداب داسې کېږي چې کته او کله یې د تهداب ولاړ یو د دې په سر باندې بل څه راځي بنا کوي ای. یا سبا ورځ او ورشه تبې بلخه تور باندې کوي لکه دیوال دی نور پورت شي بلور زور شي بلخه تور باندې کوي هغه دیوال دی نور پورت شي بلور زور شي رنگ او روغه نه کوي بلور زور شي ګول ګول کاری کوي داسې هغه تهداب الټینګ ولاړ دی مضبوط دی د اوس عملی مثال درته مثلا <مسلن>، مګر تاسو زوال ته خلکو ته ویځی کې کلی کې خلکو ته دعوت وکو راټول وکو نصيحت ورته وکو لس د پنځو ورځې خو اخر به موږ ته نزوک بنزو زو با خو که دا سه وکوم چې البته دی بنای کار کوشش وکوم كو. مثلا دی خلکو ته وای چې خلکو ګوري تاسو په دې کلی کې پنځو یا اصل کوریاستي او په هر کور کې د تاسو یو یو ماشوم وي یو الکوي د درس د دې ذکر ور د درس دی ویل په عمر کېني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 د خپل خلک مراتب ولور کوم چې ګورې نماز ته بچی نه تاسې شته خالي به زه درته پیدا کوم د مې کلي انجینر صاحب ډیر نیک سره دی الله سره مخې الله دې نورم خو ساتي اغه ما بس یو برخه تر زه په غاړه باندې واخلم د خپل تنخان یو برخه ما په غاړه باندې واخستم موږ د دوو کسان یو پیدا کړل که جوړ کړ سمته نوم پکې وکاو کورنټر پیدا کړ استادمر تر واست حلقه د حفظ جوړه شو دغه وخت ته دلوبنه غدار له فاس شو په لسګونو زله په لسګونو کر ته خلګور نه فارغ شول او په سلګونو خلق او یاد ک او ترس څ پر سلسله نش په غشت ووشت کولونه راي سره روانه زه ورکه نیمه حالت مدرسه چلیږي په ټوله منځکه کې د لره لره کلو نه خلق خپل بچیان را لیږي او په کلو نو په پیړی او د موږ په کلی کې مدرسه نه بس ماته الله توفيق یو چو کسان خیردي شې سره را ټول کوو تهداوي ما کې خو ده تهدارې ما کې خو نور زور نه لاړهم زبل وت تهلاړم ځ سفر شوم زه په نور کارون اخته شو خو پښه وخت وختهوم هلته نیګران ور ته وهه یو چ ا سابان نکان خلک غ ورته د نیګرانانو هس د پالونکو سر پرستانو په یسې هل ته ور ته مدرسه روانه ده الحمدلله شپږوشتو کلو نه راځه ده نو مونږ ته دشتو تخونه زو کنه د کلو ته په هر کلی کې مسجد شته په هر کلی کې امام په هر کلی کې خلک شته په هر کلی کې ماشومان شته نو چاته چې دی بنای عمل کوشش او کوشش الکذال تطاسی یو دار الحفاظ جوړ کړي کنه یا یو مدرسه جوړ کړي یا مثلا یو ځای ته ورځو ګورو چې ال تخ دي خلکو بچیان دي خلکو اولادونه دي خلکو زلمیان بس پري بازه یو باندې دي څوک سګ باز د څوک کالت باز د څوک بودنه باز د څوک بچ باز د څوک کما ارباز ده بس یو بلشه باز ده پري بازه په دې باندې اخته دي او د فساد دروازه ده د بازي ټول ورسته نه دي نه غټ لوی مفسدين ته جوړي ته کلي یو څوک اسان پیدا کوي چې هر وخت ښه ما شاء الله خو. تاجر نیک سړی او اللہ تعالیٰ سرمایه و پیسی دان دار فلیدر تا او تخو مزکم لاری دارتا یا رج سب کداغ مزکم بانی دارتیو که گلالی شخصی مکتب کړی کردیو هم, هم با سرمایه پیکیر لیو دا لیو هم با دیو کلی خلک باسی وادا که دا با دویر نمو اول سمت کې وونیسا خلاص سکال اوال سمتا یو سرل کسان وونیسا او په دې فکر کې ساتو چې ازم ټولې څه نیمدو خلکو نه هیڅ اخلا ابيته دې خلکو مصرفه او دا نساب ترګ اسلامي مو خدای سمونظم نساب شم تربیه وي هم دې کې سواد وي هم علم وي دات کې وي اول څه الکانو ني سيد دوی هم څه الکان ني سيد ګډوډمن دا اول سن دا به خلته دوی هم څه اول ببل وني سي تو زاید هم خپل شتاده مزک هم خپل شتاده پګیو غرام د څنګهزې د سنګاری لپاره محتاجم پکې نه یي بس رسوخ باندې دلته قایم شي او دلته تبدیل کل دي, دي منطقیک یا د درکه دولتي او شخصي مكتب جوړ کک نه ضروري نه ده چې خامه خالي دولتي مكتبونه وزارت معرف نا غه تمویل شي او وخت د استادانو زو تنخوا ور کل شي څه شي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 یا مثلا په کیسه مکه په اول سوال کې چې ورزو الته علما دي مساجد دي امامان دي دغه مساجد او امامان دته وي چې اسېم ټول عمر دلته در باندې تیریږي مندم کله کلی کړم د مساجد دیم دام وظیفه دیم دام کړم دا خو هرڅو یې واځي واځي خپل ځانښتې هستي خپل ځان سر مسلوخي هستي راځي په ار او پنځه لسو رجو کې چې په هر میاشت کې وی علمي غونډه کوي په کې راټولېږي یو مسجد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 امباران ده نور دشه اندی چې کې دغه دغه alternator مثلا یو رسم رواج شه د اسلام مقاصد پکې تر سره کی او کې مثلا اوس الله د متس توفیف راځي تیر شي بیا د اختر ورځ راشي په اختر کې خلک قسم ما قسم ناروا لوبي ناروا راواجونه رسمونه ادا کوي کوي کنه ها من تاسو مخکې هم مې کنا په رمضان کې ترتیب داسونه شو شرازې د اختر یو اسلامي ميلې جوړه کړي اختر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 چو یو غواري ترنوم وايي یو چابهه یو قسم یو لوبس ده ترفيه کار ده بالکل اس ناروان ده ما غا قسم لوبو کوي تکبيرونا والولي الله اکبر دا شان سره یو قسم ځانن په یو خاص لباس کې راشي مثلا یو خاص یو خکار وکي یو څوک یو داسه تمثيل وکي چې د خلکو زړونه نرم شي ورسره یو څوک مثلا راشي التا غ یو وینا وکي یو بیانې وکي یو عمومي وکي یو قسم سپورت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 او د حالات او د ظروف پر عادت کول سره د رمضان یعنی د رمضان مخکنه ترتیب ترتونې سي الته به دي خلک توي چې د مېل شوه د مېل به تاسو دې کولې عالی معیار باندې سب کې ويډیو یې کیا د دې لپاره به مقدمه او تفسیر او زين آیات او حدیث او دغه مسالحه او فواید د مر سره جمع کې یو خلې سيډي نه جوړ شو او دا به خبر شي راتل کې کال به ګورې د دي ډېر او کلو د دي ډیرو ولایتونو خلک په خپل د میلا شورو کې الته نو هم په کې میلا شي همپ کې ععبت شي همپ کې دعوت هم پهې تعلیم شي هم په کې د اسلام هغه تخوازاره اییت هم په کې نو دینی فرهم په نووي شکل کې په خلکو کرا شي الته را شي د جااه لاانه او د ګمه رواجونو نه د مختلف قسم ناروا او روواونه خلک را وګر ځ یو اسلامی فرهک په ک را شي یو کلي چوک او دو کلين کو یو کلي کې دو پنځو کلي کې او خلکو تخواند ورکړي مې نو تا خويند تا خپلونو تا نيكون تا مشومان ټول کالي دغه چې هغه سيډي ګوري ګور مشوم وای دغه زایمه ورکې د مې د لو بکړي د دلته تر نه وي افلانې نش په مخ کې شو دغه زایمه افلانې کار چوک او افلانې و ټول کلي کې مشومان تا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 خوند یا شید یا افات شوی یا غفله نه دایمي مریض ده دا، محتاج ده یا ګډ ده یا شال ده یا وروند ده بس نن، د الله خاطر بن اګه پیسې مثلا تاسو ماښومان ده پکانی په باندې اخلا یا اګه چې یو بل شي په باندې کوي نن داس یو غنښ نن تاسو یو یو بوتل فانتا پیسې در لسړی ترټولې کړي بس وګونو پزرګونو خلګي یو ور ورته لزر 15000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 طول بنای عملون دی. تا تا متوجه او دی و د دا ټول بایی عملونه دي دی نه تم کو تا چې متوجی شو اوسته بیا راازو چې د مووجود فرصتونو ممسائل او اشاصونه هلته بیا استفاده و دا ټول کارونو بهتن نه کوئ بس یوا طب ترت بورنی چې او خلک به پت راوللی او فارسی ک وا که نه و کار نه کار فرما نه ک خو کار کاریګ کوی لیاخوا کاریګ بچاره خو کوی په کم اناقشه باندې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 څه کوشش وکړو د خلکو سره خبرو شوو شریکو د خلکو زهنتونو ورته آماده کوو دغه د امکان صورتونو دا ورته واضح کوو نو بیا به یو وخت ګوري چې په زیکو مدرسة نیو مدرسة به موجوده شي او زیکو به در حفظ نه دی در حفظ به موجوده شي په یو زیکو به څوک د دې مودي په فقرو تندستي او بې کورې او په دیکي ان ته به ګوري چې یو څوک به کور خان شوي یو <مثل> چا به وایتهلاشي د بناایی عمل یو مثال ممسن دام کېدللی شي یوڅو ګوری پهې ک ه سل جری بهم کار لري سل جری بمکه او یو سړی د بچاره چې ټول عمر لب مړه کتاب نه تر بډاتو پورې د پر کورنو پرو کانوالو کې وسیږي او د خپل کورو خپل کوټې خواون نه شو ن د یو چاپان کور کې بلو د بل چا په کرای کور کې بل به بل ځای کې ت د بناایی د دعود ګانو پبانه.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 نیو چا زهن سازیده وکړ داوت یوازې دي, دي تناوی چې بس ته خلکو ته تیز تیز او سختي انقلابی او شعاری خبره وکړم او بس په خلک کف الله المؤمنین القتال بنور کنه و کاروشو ما بنای عمل دې ترای چې بس ته البته د بناګ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بنای عمل کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نظام جوړ کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اول مدینه منورې تر اول کال څه وکړ ما زیته کو جوړ دز دز دز کومز کي کور مبارک شو دت سره غي څه اول کار نبوي مسجد جوړه بناي عمل اوله شروع کړ تخبل يم او صحابه کرامم تيګه چلاولي رسول الله صلى الله عليه صحابه وله چې ما زه ودانه ول ته تيګه غونډوني تخبل يم تيګه رجګولي او راوړل او تشويق عامز اشعار یا وينه د به هم اورسره ايضا لا الله اهتدينا وما تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا مختلف مثلنا كده خلفاء العاشدين في واحد دي نور واحد وكده عمل ده بكو بنعي عمل كده اجتماعي عمل بي بنعي عمل كده تعليمي عمل بي عمل كده دعوتي عمل بي بنعي عمل كده فرهنجي ترفيهي عمل بي لكده اختار ميلامي استدرت أبالي کذې دی پاره یو کامیاب مثال منغو تاس په یو ولایت کې په یو لړ سالای کې جوړ کو او یو خپ منظم سیډي جوړ کو د ترانو سره و او و خپ پرېزینټیشن سره او بیا هغه خبر شي ګورې چې پراتن ککال کې د ځاینک خلکو د کاپټکړې دغه دول ملي په خپل جوړې دا نړیوال اسلامي ملي د اختر دین منځني غونډه د خپل جوړې کې همبته کی دعوت وي هم خوشحالي وي هم یادگار وي د خلکو لپاره ټول کال وي وي او د ټول شېم غوري ممکن دکنه ممکن نه دی ممکن دی او پېسېن غوري بس یوازې یو منیجمنت غوړی اداره غوړی یو ترتیب او یو ابتکار غوړی یو ټولزه urbanization فکری زهنی کار کول یو څوز ونانور سلاماده کول غوړی څوز ونو ایتاسد کې دغه نقشو د مكتب د علاکانو کې دغه نقشو نکړل د مولانا په کې دغه نقشو د جسم کې دغه نقشو مثلا د انجنیر سبب کې دغه نقشو یو څونو ر سپورتيځ وانه د پلووانانو پکې دا نقش مازیغه نقشونه ته تغیر ولکه غوته ډیزاین ورکه غا مناسب قالب کې وای چې نو هم به بنائي عمل کوو د دعوت لپاره هم به عارضې او عمل دا وکړو د اړ یو يخبل خپل ګټه ده دا څنګه نه چې د بنائي عمل خاطر د عارضې او وختي عمل په خوده لیکي او یاني د عارضې عمل خاطر دایمي بنائي عمل دا پر خوده لیکيږي د بناي عمل مثالونه هم درته یو څو بیان کړو دي عمل مثالونه هم درته یو څو بیان کړ بل د سل سلای کی دا چې ټول کارونه خو داوودګران در خپل نشي کولای نه انفاق <تصفيق> په خپل شي د پیسو خرچه نه تعلیم په خپل شي نه مکتب په خپل شي نه چاته کور او کله په خپل شي نه یو چاته څا په خپل شي نه یو چاته مجب په خپله شي هلته چې ته هر ساحيی ورځ هلته ګوری هلته به یو فرصتونه وي هلته به یو ساائل وي هلته به یو چا خاص وي هلته به یوڅ خیرند شه خلک بهويجهحتتونونه بهوي دو بهې بهغهور کوي چې تا څنګه په کار وچو مثل اوله چې یو کلی یو منطق ته ورځې هلته ته به یا دو یا پ یا به یو ج سره یا به یلسال سره یا به یوالی سره سره غو سره ته پهغه منطهې.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 دله موخه پراتی نور بیا ویلې یوڅ وته لته تیار دی څوک څلور ورځې ته تیار دی څوک سیروځه ته تیار دی څوک شبي چې ارادیت څوک تیار دی او ارادیت څوک تیار دی نو په انا زایت څورځي الته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 او دې کې لري خلق بل ته راځي او قاري سې به خلق ته سبق پکې وایي مثلا یا یو بل داسې بناین کار مثالونه مستاسو وي له. አልته په کلی کې په هغه منځ کې کې به مولای صاحب به خلق به زرمه حد شوي لګونه امید شوي لګوي خلقو خبره نه یې منلي یا بدل خلق سره بداسي وسلوب باندې دعوت کړی چې ډېر معاشر نه بس تدغه مولای صاحب بيته حوصله وړه کینور سره غته څه هم مثالونه مستاسو پروس یاد کړل کانه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 مثلا یبه د واده مناسبت وی یبه د کوزه مناسبت وی یبه بلته ی غلط رسم رواج د غلط د مخنید لپاره د کلي با خلک د منطقي خلک مشران او علما سپنګري د کې ورڅ شي د تاسې منطقې د افلانې ډیر بدر کاردا افلانې ډیر بدر واج د د مخنید لپاره د دغه دغه دغه نوې کو کو نه دی په تاثیرات د دول رؤزي د تاسې ټولنه د خیر په نصیب شي خزی لوني دا دابم خو اندی شي دغه د لا شان دی مثلا ګوري چې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 او لري تکلین جنار خو اوس غار او کار نه درلود جنګونو وختونو دربدری او قابل سوزيد نو ا انجینر ساطرام اف جنار سغوره دا کلی که زموږ ته مو سيګل ته جناري اوسه ملایمه په راز په شریکه باندې په جمعات کې زې الخان له پاره یو کورس باندې بجوړ کو زه ورته لازم ته تجربې درس ورته وایم یا عربی درس ورته وایم کله کلاس ختم شو ته به هر شي ریاضی درس ورته وایم زه کتې انجیناري کټ بوت اندسټیم ورک او لیکل الخان تم لیست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 خو، عزیز م تاسو کتاب راوړم د سیرت النبی او د فلانه اله په پیغمبر صلی الله علیه و سلم او د اصحابانو د یو کسې دته کې هم په ژوند شي هم په وقت دیږي تر کې سو هم په خوښيانه باندې په خوښ کې سو باندې په وخت دیږي دا ټول شین ته موجوده فرصتونه دي او د دې ښه استعمال کار اچول دا په پور پراله لري چې د په ذهن کې د ابتکار صلاحيت څومره دی خلک ته په حرکت کولو واستلې شي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 اوغ ک من اسپل فالتونه و کوو ددعوت فالتونونه کاغ مقا وي او کاغه مدارسوي ک دا شي ټول وي په ټولونه کې منګ تااسته خپل فالتونه و کوو یا ټولنس فالتونه وي یا ټولونه کې داوتې فالتونه د فساد د مخنوي دیلارې چار ته کولو برابرول وي د امر ب د پاره و برابرول وي خلکو په حرکت ک را یو مکانیزم جوړول طرریخال ته جوړول وي صف د منو تااس د فالتونو یو مجال دی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 خلق به ډوري ورته تیاروي خلک ور سره دوستی کوي دا ټول مسایل امدار خمت دي فعالیت لپاره مخالف صف هم موږ تاسې لپاره یو مجال دی یو څوک به مخالف صف کوي دی روب هواون دی راته یو خطل دی هغه غختل دی هغه شک او شبهات دی زهنه وستل د ضرورت چې خامه خالي جنگي مخالف صف کیږي جنگي مخالف صف کوي کیږي فکری مخالف صف کوي تا کې اصلن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 یا په مدرسې کې خه درس وویل دا خي نمرې اخيست دي جایزه ورته ورکړې و نو دا جايزه به په څومره تل وسه باندې هم اول به خپل مور تر رسولي کنه به له مور نه آلته صبر نه شه ځر به خپل پلان تر رسول شه پلان مونږ ته سه نه ست پلان به به شرب په غټه کې ربه نه جک څل خصالې نه غم زمت نه کړې شو به فول باندې خپل بچي اور جایزه په افتخار باندې په تالوسه باندې وګرځول چې ها او مقرو کتابيه هي خلقو راشي د ماده بچي کارنامو غوري دا غوري دا ګول دا څه شی و اغه ما شوم ته دیر تعليمی جهاد له خوانه د تشويق او د ترغيب یو وسیله ورکړ شو و او د ګټو څون باندې وکول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 یو مسجد د بسعر څخه خپل ساتب کوي ګوري چا وړندې چا ده بس یو سل دني ساتونه ده وخت د 215500 پین روپی باندې مثلا وادښت یو فلص د 10350 سل, سل مسجدتون کې د ساتونه کې بس 2174 د سات ته کیږي خلک ورته ګوري تر خلک په ذهن کې د ولا غفلاني اغره وړي افلانې دلشل تر اغله ده دعوت معنا نه کانوم لاینه طالبانو هم خلک ته دعوت دا وکړم دایمنه جمعه دا سات هو لگاوه بس دا, دا سبته جوګور ته یادې ورته خیر دې وساله یو یوټوب را جراغله په ساته مننه جمعه ته ولاګاو ده خکار وشو کنه غوړي څونه خکار دی کديشي هغه نور وسایل وی کديشي هغه یو چا سره مرسته وی کديشه ما درته وی قلم وی کديشه هغه یو محتاج انسان لپاره الته ای زړه جامي وي ګور شئ کوڼډه ده یتیم ده یو څوک ده په بشراګاندي نه مشومان لپاره یو 15 جوړه په 500 روپۍ ته خلن 515 کم تر کومه 15 پک میشته کار کوي ورته دا 15 پک میشته چې دې 15 یتیمانو ته تاچا پلاکه اخیستی بس 15 میشتي د 200 زونو کې ته ژوند دی ټول کال دی دې چې یار افلانېدارې کار کاګان راغلی وو راغلی وو دا وغدرا نه غالي مونږ ته چپلکه اخیستې مور ته مې موري هغه یو کال شهر کاکا غن غالي مونږ ته چپنزو واړو ته چپلکه واخیستې یم سنتا چې تر ګورې یتیمانان نجونې دي ا کنده دي بیچاره غند ټول یو جورجامي یو ټکری کاکا په لاس دی ماما په لاس ورولېږي تر څو شا غوند پتنې و تاسو دعا کوي مې چیر غفلنیو وخت چې غفلنی د دعاوته دل راغلي و نیم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 او داغه خو خدامنګ دا دا دا دا دا دا خبر ته دا دراوسته حاضر شوبل نه حاضرې مرتضى ورز په اپځه ورزمن دی واینده دا سوره وام شما بلره کې نو هغه ورته سره ګوره ای د تاله کلیم نه دي قومم نو مشکلات در سره خبر معلومه د مسافرې میلمانه او مجاهد ګوره خبر او خل د میلمانه د مسافر خبره مانی په تشویق تشویق مانی ولستی ولا میره واسط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 من أو دئوس لقارن دون بس لسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك